Першого разу він не показувався, лише дуже лаконічно виявив одну свою властивість. Він був як магніт. Франсу віснилося, що він лежить на підлозі, раптом не роблячи жодних рухів, навіть не напружуючись, він посунувся підлогою до стіни, потім в другий бік, потім ще і ще, з перервами, швидше і повільніше, так, ніби він... Металічна пилинка на аркуші паперу, а під папером рухають магнітом. Один раз його посунуло навіть до гори по стіні, так само лежачі, і делікатно опустило на підлогу. Після того, як диявол попросив уважно слідкувати за тим, що відбуватиметься, він посунув Франца в кут. Виявилося, що там спить його вчитель. Франса підіпхала до вчителя і відразу ж потягнуло назад. Вчитель, не торкаючись до тіла Франса і не пробуджуючись, поїхав за ним. Бачиш, сказав диявол. Голосу Франс не чув, але те, що диявол говорив, звідки знав. У другому і третьому снах диявол використовував різновиди одного й того самого прийому другий сон був найкоротшим. Франц стояв на вулиці у Єлівці, місце було справжнім, він його добре знав. Він чекав свою Анну, яка вже показалася в кінці вулиці. Раптом до нього під'їхав панцерник Беди. Беди виглянув з верхнього люка і сказав, що він привіз когось, з ким вони зараз вип'ють джину. З бічних дверей вийшов якийсь панок і підійшов до Франца. Анна була все ближче. Панок стояв спиною до Анни і панцерника – він вийняв з внутрішньої кишені пляшку, витягнув корок і простягнув пляшку Францові. І тут все відбулося. За тих кілька секунд, поки і Анна, і Беда дійшли до них, Франц встиг зауважити зміну кількох тисяч різних лиц на голові панка, кількох сотень камізелюк під розщепленою маринаркою, кількох десятків форм пляшки і кілька десяти відтінків напою. Коли панок і Франц перестали бути самі, калейдоскоп зупинився. Панок посміхався, посміхалися Беда з Анною. Франц випив перший. Смак нагадував Ренклоди пляшку передав Беді, а той панкові. Беда їх так і не познайомив. Коли черга дійшла до Анни, Франц чомусь викрикнув, що вона не п'є. Ніхто, крім Анни, не здивувався і не припрошував а Франц непомітно, але дуже сильно стиснув їй палець. Він же знав, хто це. Після третього сну Франциск пішов на високий міст і розказав непростим про Босха. «Все ж таки у вежі», – сказав верхоблюд. Франц запитав, чи показувати комусь вже докінчений фільм. «То залежить від твого бажання», – відповіли непрості. «Хоч подумай». «Може, не лишить показувати наші лиця там, де вам приверзлося? А наразі йди додому і пильнуй Анну. Ми мусимо трохи помандрувати світами. Але скоро вона стане жінкою і буде знати, де нас знайти», – сказав баїльник. Вдома Франц спалив рисунок, на якому був занотований сон Анни. «Для того, щоб бути щасливим», – сказав він Анні, – Треба прожити без таємниць, а чужі – знати лише такі, які можна розказувати під тортурами. Він дуже боявся, що непрості рано чи пізно можуть прийти по фільм, тому заповів Анні ніколи не згадувати про те, що він існував. Але якби хтось захотів довідатися щось використовуючи катування, то слід відразу розказувати все, що хочуть, не намагатися обдурити, а казати правду. Тому мусиш знати, що я все знищив. Франц запакував фільм у капшук і вийшов за місто, щоб спалити його, викинути у прірву або втопити у буркуті. Дорогою він подумав, якби Анну не мучили, вона говоритиме правду, фільма нема. Парадоксально, але це було єдиною правдою, в яку кати не повірять і тортури не припиняться. В такому разі шкода нищити фільм. Може, він якраз колись пригодиться? Хай знайдеться хтось такий, хто подивиться, проаналізує, добре подумає і зрозуміє, що то за одні ті непрості і як вони крутять світом. Адже завжди поступово виявляється, як все і всі у світі з'єднані зі всім переходами, яких не більше, ніж чотири.